Gaztetan, amak mantalean ekartzen zituen machustak, trenbide ondoko laharretan heltzen ziren gozoenak, hainbeste bidaie ikusteagatik arro, hainbeste amets partekatzeagatik pozik. Gaztetan amak mantalean ekartzen zituen machustak, eskuak eta Espainiak, pirataz margo genitzan. Aguriari begira gelditu ginen, Makulu hartu eta ibai ertzeko hondarretan idatzi zuen Lasai esan zigun. historio tristeak bakarrik idazten ditut. Ibaiak handitzen denean itsasora eramanditzen. Patxi Ezkiaga gaitzezin bestela. Edernek, kontu ederrak esaten ditu? Bere izenaren neurrikoak. Atzola sarten. Atzola sarten izan ginen bai. Transformatzen. Transformatzen bai. E, etxera iritsi eta mezua berea. Naiz eta orduer dilenago berarekin egon, idazteko beharra, idazteko gogoa. Zerreza nahiz izun? Zerreza nahiz zen nion? Ba nik ulertu nionagatik, ba oso gustora arituz dila. E, elkarrekin oso gustora aritu dila bauri, transformatzen ez da. Bera, ba, ama bezala e, alua duen seme baten ama bezala, ba, bere bizipenak eta bere testikentzak gurekin partekatzen, eta hini ba transformatzen dokumentalaren berri ematen. Plaza bat gehiago, e, ikusentzule gehiago, e, egin egin behar da bidea? Bai, zalantzari gabe, eta une horota modu jarrai eta eraginko erganez. Atzo, ere oso ederra izan zen Eikuspegi askotatik e, aretoak oso itxura ederra zuen, laro bat lagun, irakasle guraso ikasle gaztetxo nerabe herri bat ez, erri baten e, lagin bat, ba lasarteko kulturatxean. Maitasune orain dela iru bat aste antxela sarten bertan, e, atzo dokumentala, eta bat oz, beste bi tokikune, beste bi plaza goierri tolosaldeatik e, bertan-bertan ekainean ikaztegita eta legorreta. Bai, datorren ostiralean, arratxaldeko zazpitarritan, legorretako herri antzokian izango gara eta ekainaren hogeita sortzean ikaztegitan. Uste dut, eta sin etxitanago, horrelako ba, ekimenak ba, ezinbestekoak diela ez, e, zuzeneko ba, bizipenak bertati-bertara jarraitzeko eta gozatzeko aukera ba, ederra da ez, oso aberasgarria, ahots ezberdinak entzutea eta Anistasunean iztasunean, bagizarte hau, edertzea eta beraztea. Kaitxota hongitorri? Itakara. Itzaren ahots, ekaitz eta iratego ikotxa, mailan. maian, ele der. Adios, arren magi, magi Zesan dizu jonek? Jonek ba gauzatxo batzu, gai, e, irakasle da biela, donostin, e, berastegia dela baina lehitzan bizi dela, adibidez. E, jone egunon. Kaixo egunon. Gaur jone, jone gorostartzu. Egaiz, erditze ezpada zer da? Osatzea, agian. Jone gorostartzuren... Ez da erditzea gaur mailaren erdigunean jarriko deguna ta solaserako lagun jone bera, hementxe segur igrattian. Bide egin eta aldeitzatik onain etorri da seguraraino gurekin goiz pasa ederre bat egko asmotan. Liburu aurkeztera aor liburua zitzaitera jolastera ta solastera. Gurekin, eunantzule. Zasta, erdi erditik ebakita ere, nork esan, erdiak hor behartzuela. Desorekak ere izango du, aizea alde bere burua orekatzeko eskubidea. Eutsi, tira eta eten, soka muturrera estutu eta korapiloa egiterako orduan askatu mamia zaleta ezur guztiak. Sokak ere badaki, norri zaten. Erdigunea zulo bihurtu eta gero ere. Memoriak. Zasta, erdi erditik ebakita ere, norkesan erdiak hor behartzuela. Bi mutur zituen sokak, lau ere izan dizake, erdira txikitzeko tentazioak, bikoiztu egiten duenean. Nintzen Berdinak azter... Jone, laro geita Zatibi Zen bat? Berro geita lau, ezta? Eta berro geita lau zatibi Ogeita bi Ogeita bi, bi zatibi Amaika Amaika zatibi Bos koma bos <risa> Baina kontuetzen, erditzea, ez ezta? Biderbi egiten badugu, laro geita sortzi Biderbi egiten badugu Ui, ui, unda iru, no geita, E, benetan bikoiztea biderbi egitea da, edo bikoiztea bada biderbi egin eta gehiago. Nik uste badela biderbi eta gehiago, e, bi hoen artean sortzen den universo propioi guztia. Eta hori esplikattzeko ze behar da. Mamatika edo poesia. Nik egia esan bizitza honetan bai mundua, Baina nire burua, nire sentimenduak eta bar, poesiarekin hobeto ulertzen ditut, matematekarekin baino. bakoitza dauzka, dauzkaz, eta bere ulerbideak. Historia ikasitakoa. Eh, irakaskunttze ere bai, irakaslea, idazleeskolatik pasatakoa, idazlea, poeta, biliburu argitaratu dituena ama, alaba eh, ze gehiago esan ezak jone. Sesango eh, zenuke zuk, Ioiz komunikabidetan aipatu ezten hori edo inongo kazetari zuk kontatu ez dioun hori, zesango zenuke aur segure igrattian.ii Hori ez gain <laughs> zein da oh. jone, nor da, zerra egiten du. Ze, galdera zaia, ze, beti errazagoa da, zer egiten duguna zaltzeaz, da? Nor garen, gure burbari egiten diogun, etengabeko galdera da. Nik ez daki neroni ni nor naizen, jone naiz, eta uste dut, pues, egunero egiten ari naizen, pertsona bat naizela. Eta horretan, bidean, ba, gauza asko egin behar, nire burua egiteko. Jone goroztaz no. zuen bai, kai xotan gitarritak era... <laughs> Ez asko. Mm, jone, e, liburuan, gero mamituko dugu, eta gero sakunduko dugu liburua, liburuan, gai askoren artean, aurtzaroa ere e, presente dago. Konta dugu zupiskabat, joneren aurtzaroa, hau da, aurtzaroartan, zerk uste du jonek izan zuela eragina, gero egin egindezun bidea egiteko e, idazte mundu honetan adibidez. E, bada zerbait, orain atzera begira jarri eta araba hau ere egiten nuen edo, hau ere errasten zidaten edo, nere ingurua auzen eta akaso ura izan zen mm. ari muturaren lehenengo korapioa? E, bueno, e, nire bueno, nire haurtzaroa, nire oroitzapenak oso baserriari lotua dira, e, lehenik eta behin. Eta liburuan ere izeladatu dut e, espazioa eman izan diot baserri giro horri. E, horretaz gain, nik e, ez dutaitona monarik ezagutu, E vaya lana oso lotua da. E, bueno, eta ze esanik ezudan belarretan eta bar, eta horrek bai ekarri zuen gurasoek lan egiten zuten bitartean, nik denbora asko pasatzen nuela senideekin, senie txikiagoekin eta denbora hori eh marrazten gogoratzen dut. Marrazten eta irakurtzen. Liburuekin eta hori sormenaren artean beintzat. E, gero aitarekin ere txikitan asko marrazten nuen eta Gero utzi egin nuen hori, bai, pre, e, buruan daukadan gauzaba da, no, marraztea, margotze hori dena, eta nik uste, bagero literaturan bilatu nuela sormenarako bide hori edo. Baina, bai, liburuak oso presente dauzka txikitan. Mm, Eri gizten da momentu bat, kostientea, kaso, e, mm, sentitzen degun hori, momentu jakinetan sentitzen degun hori, bizitzen ari garen hori, Pappereratzeko beharra sentitzen dena nola bizi du hori e, jonek. Hau da, e, momentu honetan tan uga ari ez sentitzen hauugaari naiz bizitzen, eta haudan ere terapia. E, Papa behar dut, bolegrafoe behar dut, eta nire buruarekin barrak, bakarrizketa idatzi hau e, behar dut. E, nolako da sentipen hori. Hala baldin bada jonek sentitzen duna halako baldin bada bai nik oso txikitatik gogoratzena ez eguneroko mordo bat izaten nuela. Nik egunerokoa ia egunero idazten nuen, eta lehen baziremon orain ere izango dira kandaduarekin hor eguneroko politioietakoak pio bat idazten dituen. Eta nerezat, enez gogoratzen hasiera, baina txikitatik izan da idaztea, niretzako idaztea, hori terapia bat, bai, eta... Batzuetan igual pentsatzen nuen, hau idazten harin ez gero onditutakoan irakurtzeko ez, etzen hori. Nik idazten nuen, ere korapioak askatzeko mundua irakurtzeko edo idazten nuen txikitatik. Eta gero urte batzuk izan dira utzi nuena egunerokoen kontu hori edo, eta beste, moda, beste modu batean idazten asinitzena eguneroko hori poesianen bidez. Hori e, guztia? idazle eskolatik, lehena ipatuet, idazle eskolatik pasatakoa. E, idazle eskolatik, ez dakit pasa egiten den, edo zer egiten da idazle eskolan? Pentsatet, egon eta egin ere egin behar dela. Pasa, edo zer da idazle eskolako kontua? No, egia esan, idazle eskolan, ez dakit, zenbat urt, ogita, bi, irurt, ere, kine uste dut, eh? Osa, oso <laughs> buruzari naiz. Nahiko pentsatu gabe eh, matrikulatu nintzen, orduan, aekan harin itzen lanean, lankide bat, e, idazle eskolantze bie, oso gustora, eta inbidea puntu bat emantzida, nik asko irakurtzen nuen, idatzi ere idazten nuen, e, gehiago ipunak eta, eta ba, animatuko naiz, e, Gehiegi hausnartu gabeko erabaki bat, izan zen, eta gero behinan, bueno, pues larun bat ero joate ginen bergarara, eta batez ere idatzi egiten genuen, irakurri eta idatzi, idatzi eta idazle paperetik idatzi ja irakurle bat izan da, Eta horrek eraman hindueni, bueno, e, denborat gehiago eskaintzera idazketari eta nolabait serioseago astera. Bi urteko graduondoko bada, nik ez nuituen bi urteak segidan egin, urte bat eskantxu edo hartu nuen beste, beste gauza batzuetan zuetan enbielako. Eta de, bigarren urte horretan, ja, bueno, proiektu potolosiago bat burua nuela itzulin itzen, kurtsobuka erako edo lan bat egin bertzen, ja, nolabaiteko bilduma bat, aur ikusi nuen ere buruaia ja, liburu bat idazten edo Segurtatzen <risa> da idazle eskola eta gero eh, asmoak hor daude eh, hau da zer da aldatzen dena ziurtasuna eh, babesa se eh, ze ikasten da edo zertan transformatzen da bat idazle eskolatik pasata gero Nin nire kasuan menzat eh, feedback edo horrek edo norbaitek irakurtzeak Eman zidan alako idazten segitzeko, ba, mu moduko bat, e, ziur, ziurgabetasunari lotua egon daiteke. Bai, nik ez nuen ino izpentsatu zerbait argitaragarria idatzen ezakenik. Eta idazle eskolan, bai, e, bai, bueno, zuzenketak, zurelana nola hobetu eta gero nire bidea aukeratu nuen, nila ikusi nuen, nire buru ez nuen ipuigintzan edo ikusten poesia deskubritu nuen uste dut, idazle eskolan asi arte, bueno, Gehiago ipuinak, testu motzak, ja poesia nenitzen sartu eta nere burua eroso topatu nuen. Eta gero bai idazle eskolako zenbait irakaslek idazlek animatu nindutena ni dutela, bueno, argitaratzen edo saiatzera. Horrek hmm. kasuan eman zidan. dan. Orrunbait hori irakurri dizute. Ipuingintza gustatzen zaiz, baina eh mai es, non dago aldea? Non dago aldea? N da aldea? E ez dut ikusten nere burua Trebe, e, pertsonaia batzuk, egoera batzuk, akzio batzuk hori dena era kompakto batean nastu, eta zerbait, hori, mm, indartxu edo egiteko, gustatu izugarri gustatzen zait, eta hori burua nuela sartu nitzen, baina bueno, nik uste bakoitzak daukala bere, bere arloa, edo bere tamaña, bere erritmoa, eta nik orain goz poesian ikusten du nire burua, naiz eta azken liburuko poemak, daiko narratiboak ta, mikroipuinen bat izan daitekenak topatu ditudan. Mm -hmm. e, Idazte hau so bakarrik egiten den jarduera da, bakarkakoa, aipatu dezdu ez da kaso e, idazle eskolak hori ere ematen duela ez feedbackerako inguru bat, ez da. E, beste begira batzuk, beste begi batzuk, beste iditzi batzuk, eh, errexe egiten du hori idazleak, koste egiten zaio bakoitzaren izaeraren araberakoa da, hau da, bakarrean e, denbora luzeez idazten juandak hori e, askatu, distantzia motz horretan eta zai egon besteak zer esango. Joneren kasuan, e, gustora konpartitzen du, beharrezkoa du, e, idatzi ala erakusten du egiten ari den hori, bukatu arte gordean izaten du, zabeleko e, tximeletak, e, dantzaldi, egaldi, bortitzak izaten dituzte, da zai egote horretan urduri egoten da, beste esango nolakoa da? E, bizipeño hori, esperientzia hori. Egia esan, idazle eskola nik bai sentitu nuen, talde horren babesa, e, goxotasun hori, guztia, guztiok nolabait komatxoen artean maila berean gaude, hau da, denogara bueno, idazle asiberriak, ez dut zu ezer galtzeko, alde horretatik oso eroso eta konplejuri gabe e, sentitzen nintzen. Gero, orain egia esan, nik idazten dudana inor gutxiri erakusten diot, Eh, izatez liburu hau edo liburu honen azia izango zena eh, elkarreko Editoreak bakarrik irakurri zuen. <risa> Eta gero behin edizio lanetan ari nintzen adibidez, ba, konfidantzazko lagun bati emanion erakusteko, baina ez naiz idazten dudana jendearekin konpartitzekoa. Behin publikatu arte jakina. Eh, maitan elegarretak, Legarreta kaixotan gitorritak era. Geisha, e, alako egun batean zuri ditzitzaizun, ez dakit, liburu forman, papel forman, mesu forman, nola ditzitzaizkizun ez da erditzea poema, liburuko poemak? Ba, usteet, abenduko egun batean hori whatsapp bat edo jaso jasonun, eta ea irakurtzeko gogorik edo baneukan, eta nik noski baiet zenion, eta ditzitzaidan imeiz, PDF formatuan. E, jonez zein dira maitanek bueltan esantizkizun e, lehenengo hitzakk irakurri ondoren, irakurtzeko gobazuela esantzi dun, irakurri bain irakurrita gero hau paszuuedo. <laughs> <laughs> bueno, Gaijo baitan, eh, Hace sorpresa. Ba, <laughs> <laughs> bueno, egia nik hori, eh, lagun batie esan dut eta Maitane zen, bai? Maitane eta ni idatzle urte bat elkarrekin egin genuen, ibigarrena ta bera lehenengo egiten ari zen, kotxean batera joateginen larun batero bergarara. Da, bueno, ortik, ba bueno, hortik laguntasun polilla egin dugu. Nik eh irakurle banai nuen konfidantza nuena, baina aldi berean ez nere eguneroko ingurune urbiekoa. Nola baita esateko jone gorostarzu idazlea, irakurriko zuena, eta eskuadriako edo familiako jone. Hor dut, maitaneri bidalinion, da egia esan, egia da, e, maitanek denbora bat edo eskatu zidan, idat, irakurriko dut esan zidan. Ni horrelakoetan beti egote naiz zai, aber, eta maitanek ez dakit, gau hartan bertan edo hurrengoan ja, oaitxap bere fitbaka ematen asizit zaitan, ez da? Ba, bueno, e, lehenengo liburutikona jauzi bat edo ikusten zuela, esan zidan, e, poema batzu komentatu, hau indartxua, hau, eta egia esan, bueno, subido iaundia eman zidan maitaneren irakurketak eta benetan biziki eskertuanago. Maitane, nolakoa da ardura hori, e, jonek aldetzezu badezu irakurtzeko gogoa, jasotzen dezu bereleana, badakizu sekulako garrantzia duela e, berarentzat, buruan proiektu hori badagoela, argitara ematekoa, eta zai dagoela, zuk zer esango, e, ze neurri, ze pixu du ardura horrek. Ba, jo, ja, me, alde batetik, e, batek ere, da, iazko man dizunean, ja, langa bat pasa ezula, eta gudan, segurtasun puntu bat ematen dizu horrek, o, puntu da, baina horrego. Ja, Gero nik ustean nahiztua jakimaita ere, irakurrelaik nola irakurrekoz duen, ez? Eta jendeak zer esan zideza jokeen, edo zer zit bat jasotzezaken, irakurrean aldetik. Eta, bueno, nik nire aldetik egia zen, hori bat ezan jasotzea bere mezu hori, eta gainak momentu hartan meztelagumat ere laguntzen ari dintzen bere e, liburutxo batekin eta eta normal, piske bat lampetuta nabil, baina, bueno, tarte bat hartuko dut, agonetan edo esan nion, eta eta komentatuko dizut. Baina, bidalizuan gau hartan bertan, bidalizuan ez e, pere zehura, ba, usteet gau eka maiketan edo ez nien izan nio, neutxigo gogore, eta erakurtzenan, ze nintzen nola nahiko azkar, baina bueno, e, banan-banan. Eta ahi esan, segituen konturatu nintzen, oso lan honazela. Eta, bohen modat irakurri, eta urrengoa, jo, ze onata, urrengoa eta ze onata, urrengoa eta ze onata esaten duan, izugarrizko da nahi duetuz ita nintzen berarik kometatzen guatxapet dago. poema hau ezakizera, eta gorengo poema ere, eta zari gara patxaz dira kurruiko edo berriz, baino, momentu albertan ma oso, oso emozionante izan zen, iretzat daiz. Eh, Bat ematik zegoen baino, eta kritika zorrotza, ze batzutan e, zaidagoenaren zatez, e, ala izan da ere, entzute ez, guau ze hona eta ura ere baino baina zer, zer, zer gehiago edo ze, e, maitane, ardura hori ere, mm, ez? Baina, bai, azkenen lagun batek bere lan abirantzen dizunean, eta zuri ezbaren baza izogustatzen, edo ezbazatik konbentzitzen, ez bat oso atalantze zaila izango zen, ez, kaso hori ala ba, izan balitz. Baina, joletzen nola izan. Zeran, niri ez, denak usatu zita izkian, eta hori ez askotan ektatzen, boi liburuetan, buruetan. Batutan batzu konbentzitzen aute, beste batzuk ezain beste, baina jonoaren kasuan, e, bat irakurri beste idakurri eta denak sortan zidaten alako zerbait barruan. Eta hori, Oso guztola erakorren lan. Bai. E, jone idazle eskolan ezagututakoa, e, bada jone bat idazle eskolan asten dena, eta bada jone bat idazle eskola tik pasa ondolenean, e, paperaren aurrean jartzen dena, o da badago aurrera pausorik, badago aldaketarik, badago zerbait nabari da? Baina nik bere lehenengo... Liburutik ona, eh, Sanion gainera berari, berak erementatu de nuen nori dituen saltorias, azkenean e, bueno, berak ere lengu eta uritikona gauza asko bizi izan ditu. Azpieginna pertsona modula ere eta nik uste etori ere islatzen da, ez izan dituen bizipen guzti horiek zuzenean zeharka e, dena dela islatuta daudela poemaetan. Zorban baraukatela, bazakit, heldutasun puntu hori edo bai mami, mami gehiago, ez lengu lana gutxi etxi gabe noski. Baina nik nabaritu dut, e, jauzzi hori. Baitane, e. liburuak libro ekimenerako, e, behas ainen martxan jarritako ekimenerako, Joneren ez da erditzea liburu aukeratu zen nuen kalean usteko. Ez zenuen zelantzalik egin? Ez, <laughs> bat ere ez. Zan. Hau, Joneren e, liburu utzi behar da, gainera nik usteet arrazoi askorengatek, ez? Batetik, e, nahi izatea behar dara, hain ezaguna etzen e, autore bat, Euskotan egualduten ditugulako bat, atxaga, oza, izarri victoria, ozakitarkaitz, kan? No, eta, bueno, haiek, haien ezagunagoak izan ba bai, beste bestez idazle, oso ondo jazten dutenak, eta lan oso onak egitenak direnak, eta merezi dutenak ezagutaraztea, eta batetik, bueno, motivazio hori ere baneukan, bestetik, ban, lagun baten lana izan da, eta nereptatain kuitxunatain gertukoa, ba, hori ere besta errazaietako bat izan zen. Eta, holkainera, bueno, e, berak, e, joneak berak bidaliztidan ale bat, e, siniatuta, dedikatuta tabanekin horia zulan utziko baina e, beste alde bat erosi nuen liburu dendan gero askatua da izateko mm, zure liburu egontzen jone behasaingo kaletan erritarren batek hartzeko zain eh maitanek liburu hori utziko zuela irakurri nuen garaitsu horretan nortzeari ginelako guz zerrendak E, kudeatzen e, John Barberena idazle eta poetarekin e, egoteko parada izan nuen aukera izanon eta a esan zidan e, bueno, liburu zitz egen ari ezinera. Batzu bertan eroein jouen liburu tartean jonek golostar zurena e, aspaldiko partez haren e, etxean ere txikiak eta tartea hartu dut irakurtzeko eta hartsartu naiz goizeko ordubiak alder arte gustora e, irakurtzen. Jona irakurle bat gehiago beste askoren artean irakurri zutornun, baita e, idatziala, idazteko momentu hortan, irakurlea e, ez zula izan orain arte bintzate buruan edo, edo presente. Akaso hemendik aurrera beste modu batean idatziko ez edo ez, baina bintzeta hauek idazterakoan e, ez zuzula irakurle hori e, buruan izan, baina irakurleak hor daude eta irakurleak ari dira modu honetan e, erantzuten. Ederra da hori ez da? Eh, bai, bai, eh, derra da. Eh, bueno, maitaren eh, nari buruz, eh, bai komentatu nahi nuen hori, batez ere berari eskatu ni hola eh, Bueno, ni que men harreman e, eta zaskso hitzegiten dudanez barkatu eh gaiz beste egitea, baina argitu nahi nuen hori. Harreman e, eta hitzegitenuen horrek claro implikazio batzuk dakarz eta ni bueno nere burua erabaki dezaket, eh nere biluztea ta hori, baina bai argi neuzkan marra gorri batzuk edo ez nuela nolabait ere gertukoren bati mina edo deserosotasuna eragingo zion ezer argitaratu nahi. Eta e, askor horriburuz eskatunio nau da. Izan zitela liburu bat, ba, nire bueno, amak, e, anaiarrebak, e, bikoteak irakur zezakena. Bai, eta alde horretatik ere erantzun zidan baitanek. Hori, bueno, hortaz aparte, e, gauza ederra da, jakina. E, norbaite zure lana gustora irakurri duela jakitea. E, nik ez dut irakorlea buruan izan naiz onaindikain idazle sentitzen, lehen liburua argitaratu ostean pixka bat e, iraunzidan idazleta horrek ez da a, bateko elkarrizketa besteko bizitza publiko. Bueno, txiki hori eta abar, kritikak, idazle paper horretan jarri nintzen, Na gero denbora pasatuala berriro pixka bat urrundu egin naiz eta niretzat edo idazteari ekin diot berriro. Irakurlean hola esateko ahaztuta. Ez dakit, hemendik aurrera presenteago izango dudan. Maitane, Jon erentzako mezdua? Zuf, ja, eta Jon hemen gelditzen dut, eta emaio zu mezdu bat. <laughs> <laughs> Baina, bueno, nik eh, animatu, abarakit bizitzen, gotz asko dauzkala, mani, animatu baihazten jarraitzen, nikoi esango nuke. Zer, Irakurlen modura bintzat, uste asko dauzkagulago zertzeko lehinik, Jonen lanarekin. Eta xe, animo eta eta sagitzeko bro, ja. Bueno, no, eskerrik asko Maitane eta jaba noiz ikusten garen. Eh, Oi da. Eh, nego, tarzok, ah, son, eh? <laughs> ondibat, maitane, eskerrik asko datorren urteko liburu zerrendan, eh behasengoi irakurri taldeko liburu zerrendan, poesia hilabetean Jonego Ostarzo okeratuko dugu. besarka da. Mesarkada bat Maitane eskerrik asko. E, jone hori irakurri zut hori ere eta Navarra da liburua hartuta aipatu duzu bigarren liburu hau narrativo edo haut ba, ote daudenez poemaktartean e, narratibotasun horretatik gertu egon daitezkenak lehenengoan akaso gehiago jolastu zenuen musikalitatearekin e, ritmoarekin, e, ahotskora irakurri eta poema horiek izantzaketen doinuarekin aldaketa hori E, bai e, alde batetik bueno, lehen liburu idatzi nuenean eta horretan bai izan dezake eraginak gehoraora hor pentsatu dut. bueno, Iidazfleeskolan iluna bar literario modukoak eta egiten genitu er, errezzitaldiak landu genuen ahhogora eh, poesia irakurtze horieta, Egia esani oso eroso sentitzen naiz eta asko gustate zait errezitattzea, ahozkotasunari garrantzi handia ematen diot, eta eragina handia zeukan. Horain hori pixka bat atzera utzi dut, errezitaldi, irakurketa, modu hori. Eta horretaz gain liburu honetan e, gertaera edo eszena konkretu naikotxo sartu ditut. E, nola baita esateko ezainbeste pentsamendua edo zerbait abstraktua edo hausnarketa. Baizik, gehiago ma, azaleratu egoera bat. Eta, bueno, eh, nahi kongi ulertzen dela, uste dute, da, bueno, irakurleak ulertuko du horze esan nahi dudan, da, orduan, ezzen hauiek bai eskatu di date kontaera narratiko boago bat. Eh, bagoaz liburura, E, asko irakurri ira dut eta asko idatzi da komunikabidetan denbora da artea, hainbeste urte pasadira, lehenengo liburutik, ona, e, denbora e, ito egiten gara, momentu batean erabagak ibehardegut denbora zertan igaro nahi degun, e, iritsi da momentu bat, jonek bere buruari esan diona idatzi egin nahi dut. Bai, bai, e, iritsi da momentu bat, nola esateko nere buruari baimendu nahi dio dana idaztea. E, Gia esamono, idazteak ez du zentralitaterik izan, nire bizitzan. E, Naiz eta ez, ba, ba irudi idazle bezala edo agartzen naizela, baina nire bu, denboran eta bueno, nire kezketan oso zentralitate gutxi eman diot idazteari. Ta malez, <laughs> e, keskaiturrit eizaten ditugu egunero kotasunan, ez da gure bizitza aurrera emateko, nola baita esateko gauza praktikoak. Eta bueno, orain bai konturatu naiz pixka bat egin behar dudana eta benetan nire denbora mugatua den zera hori nahi dudan gauzei eskaini edo eta horietako bat idaztea da. Musikari denbora horretan tartea handi eskaintzen dio jonek? Musiken zuteari? Ez, egia esan ez diot nahi nuken tarte guztia eskaintzen tamalez, <laughs> e, nin musika gehiena kotxean entzuten dut. Geroz eta gutxiago horrere, geroz eta gehiago umeen musika. Baina entzuten dudanean, gustura entzuten dut. E, jone, hiru kanta eta bereala erantzuna zein izango zen garri zen nuen edo? E... Ez, egia esan, ez. Beste mila besti aukera nitzaken. Baina, bueno, erabaki nuen batetik Euskarazko hiru abesti. E, bai? Eta bestetik adibidez, bueno, Anari aukeratu nuen, baina Anariren edozein kantaia aukeran itsaken. Egia esanik, eh, asko miresten dut indar handia transmititzen didan emakume bada. Baina bueno, aukeratu nituen gustoko dituda hiru kanta, baina agian hemendi bi astera beste hiru aukeratuko nituzken. Eh, hitzarengan erreparatzen du e, jonek zergatik guztatzen zizukasunetan izugarri eh, anari. Melodia, doinua, haotxak errex egiten duelako barrura, edo ezain errex, hitzak, eh, handikoak direlako, eh, poesia idazten duen batek asko erreparatzen dio alduen neurrian bintzate musikaren, musika kantuen letra hitzei? Bai, ninten eronik e, egia da asko erreparatzen diedala hitzei, eta anariren hitzak sartu egiten zaizkit. Ba nahi zere gora zer Gashi yordu galtzerdi txikiak eta hortzi gabeko irriparreak, pixoialak, malkori gabeko negarrak, 3 kiloko pozak, 3 kiloko minak, ezinak, baskalirik gabeko egunak, gauri gabekoak, mamuz beterikoak eternalak ezinaztuzkoak, albisterik gabeko asteak, berri zahartuak, etxebarruko barruko gerrak, gonapeko irautzak eta tartean tartean oroitzen gara. Ba ginela. Orain arte ere. Ez da erditzea, jonei gorostarzu, elkar. Baina eta tartean tartean oroitzen gara, baginela, orain arte ere. Izateari, utzi diogula sentitzen dugu batzuetan? Agian aztu egiten zaigu, <laughs> izan garela eta bagarela, Nik uste du, bueno, arestian esan bezala, hainbeste energia eta hainbeste indar jarri berditugu egunerokotasun hori gobernatzen, zezaia den batzuetan jakitea bagarela edo norgaren baginela. Ez da erditzea. Norkas zen orduan erditu aditza? Gultasko ba, la... man dizkizu konturri? Beno, e, bai, eman dizkiot, e, <laughs> ze erditu horrek badu edo interpretazio bat egiten zaio tamalez, zure zerbait zure erdia, kentzea ere izan daiteke, erditzea, e, tamalez zama hori nik uste dut badugula, e, bai semeala labagaren aldetik, bai guraso garen aldetik, eh, adibidez eh, nere, semea nere alaba, eta hor, eh, barre barrenean pertenentzia edo jabetasun sentsazio bat ere bai, eh, karo, zurea bada egin eh, batean kontrola dezakezu, eh, zure eh, zakite, no esan kontrola dezakezu, bai jabetasun hori hau da, eh, agindu dezakezu, eragin dezakezu, Eta aldi berean seme alaba bezala ere, nik uste dut badugula gurasoan, mm, gurasoen gura espektatibak betetzeko behar hori, gurasoegu gatik eman duten guzti horrekin olabait bizitza osoan zorretan geratzen garen sentsazio hori, eta nik erditu hori alde horretan ezabatu nahi nuen naiz gero praktikan jakin oso zaia dela. Ez da horda, ni ez naiz gurasoena, seme alabak ez dira ereak, Orduan ez da erditzea bikoiztea da bi pertsona gara. Ze den, hori esatea zerraza den, ze den horrek dakar ekartzen dituen ondorio guztiek aurrera eramatea edo konsekuente izatea. Jonen nolako ziztadak, nolako zartadak, e, korapioak, ustutzeak, gaitorpenak, zenbateko pixua du zein da liburuaren tonua esaten ari arizaren oni guztiari lotuta. Alde batetik inork pentsa dezake ze totasuna hortxe erdi erdian, Goitik eta betik. Ez nuke nahi e, liburuanek utzten duen osaporea agozap, e, edo sentsazioa itomenana nahi izatea. Naiz itomenetik ere baduen? E, bueno, nik irakurle bezara ez dadaki hola irakurriko den, baina ni saiatu naiz, Iunetik eta argitik, honetik eta txarretik denetik idazten, Eta hitomen hori badago, baina nik liburua, eta nire bilbide pertsonala ere, badu halako ari bat, eta esango nuke alako hitomen askatu behar bat, e, bai ondorengoekiko, bai e, aurrekoen ganako, askatu behar horretatik eta bukaeran, e, nahi izan dut bukatu alako alde batetik aizpatasun batekin, amarekiko... Eta semea enganakiko ere, bueno, askatasuna onartze horrekin. Nik uste, ibilbide horita gero, badagoela, alako, era hon batean, ah, ezak nola esan bukatzen dela edo, ezak nola irakurtzen den irakurle lebezala. Nena, oso izan da, oso gozoa izan oso gozoa izan da. <susur> <susur> oso gertutik irakurritu gainea, amatasun berri batetik ere, eta oso gertu ez, e, e, sentituz aizut, goxotasunetik. E, Nereka zuen ez da izan e, e, e, itotasun betea, itotasun momentu errealak e, badaude, baina bidea e, eta jatorria goxotasunetik egin e dutenak. E, poesian egin daiteke fikzioa? Ze zaiaden eta ze ezintasuna daukadan kontu berekin. Ze esangenezake autobiografikoa esangenezakea kaso ez dela, baina oso zuretik, oso zure azaletik, oso zure mamitik, oso zure gorputzetik e, e, idatzitako poemak dira. Eta ezin bestean pentsatzen dut. E, bai, hor badaude bi gauza, e, alde batetik norberak nondik idazten duen. Eta ni alde horretatik, eta oso... Nik asko irakurri dut eta oso identifikatua sentitzen naiz konparaziori gabe. Adibidez Mirena Gormea berekin, nola berak gorputza lengai bezala edo langai bezala erabiltzen duen, eta nik nero nire eh, asko, asko jaten dut gorputzetik. E, Zertas idatzi, nire beharretatik abiatuz idazten dudanez edo oso niretik idazten dut, El gorputza oso presente dudala beti, sentsazioak, e, usainak, fisikotasun hori, alde batetik hori dago, e, batzuek hartuko dute, ba, puntu bezala edo e, sortzeko ba izan daiteke politika edo izan daiteke bonik, hori gorputza oso presente dut. Eta beste alde batetik hor badago eh Kao, zuke ipuibat idaz dezakezu benetan autobiografikoa, baina badaukazu eskudori edo fikzioa da, ipuin bada. Poesian oso zaila da badago jendea fikzio egiten duena. Nik nahi nuke, baina f, badakit irakurleak jone gorostarzu, hauen ere gelakoa izan zena irakurriko duena. Orduan duan hor ezintasuna handia daukan eronik. Horrek ekarri poema asko kendu beharri zatera ere, ezin eskutatu, eta hor lanketa bat egin nahi nuke, ze badaude gauzak esan nahi ditu danak, nahi ditu zaila egiten zait, fikzioa egitea, edo fikzioa irakurtzea, irakurleek. Jonek nola idazten du, eta nola gustatzen zaitu idaztea, bero-beroan, edo distantziatik da hau gertatu zait, eta orain horain jartzen naiz, e, gertatu zaidan hau, poesia bidezkasu honetan e, idazten, edo komeni zait tartean e, denbora distantzia bat jartzea. E, gaur erabaki dut, semeari ez diot titik gehiago emango eta bizipen gogorroiek orainsi iidatzko ditut, edo tartexo bat e, utziko du denbora tarte bat eta beste distantzia batetik jarriko naiz hori idazten. bitatik. Mai bietatik egin dut, eta bietatik egiten dut. Batzuetan unean bertan erantzuna eman berdiot, nere, nere zake, betetasun sentsazio borroka horri. Eta beste askotan, bueno, aurtsarora begiratzea dibidez, begirada kontziente bat izan da, hemen jarri nahi dut fokoa. E, agian, aztuta, lausotuta, bere garaian behar bezala landu edo asimilatu irentxi gabeko gauzei, fokoa jartzeko saiakera egiten dut, osasun garria, delako, matetik. Eta bestetik, distantziak ere begira da jantzten duelako. Zer da amaizatea? Zer da amatasuna? Itzik idazu amaizate horretaz, baina izkisez idatzi duarko benuken amatasun horretaz. Uf, batean ama izatea badirudi semea laba bat mundura ekartzea da. Bueno, gaur egun izan daiteke sabeletik da fizikoki, biologikoki, barkatu biologikoki ekartzea, ez ekartzea bueno, ama izateko era asko daude. Baina hori nik uste bizitza bizitzatzaki benetan horrek aldatzen dizun, Edo ama izateari atxikitzen dizkiogun exigentzia, behar, beldur, zama horiek guztiek komplikatzen dizuten. Nik e, ama izatearekin e, gauza askori erantzun behar izan diet, eta gauza horiek ez dira nere semeetatik, etorri. Nere semeek eskatu didate janaria, eskatu didate aldatzeko gotza izan dute, beroa izan dute, Baina gainerako exigentzia edo eskaira gehienak e, gizartearenak izan dira. Eta gizartean ineusartuta jakina. E, zure seme alabe zer eman berdiozun, e, zer utzi behar duzun bidean, e, zer mai, zer lehentasun maietan non kokatu berdituzun, E, nola kudeatu behar duzun, zure denbora, e, zure gorputza, Pf, hori dena gizarteak eskatu dit. Amak nola ikusten du ama? Mm, ama gazteak eh, ama zarragoa edo ama zarragoak ama gaztea. Ama, ama izan berriak zuen ama hura duen ama hori. E, bueno, Ama honek e, bere ama ikusten du emakume entregatu bezala. Bai. E, izan daiteke belaunaldi arteko aldea e, beste batetik baserriak dakarkin mundu, mundu orain dik belaunaldi bat atzerago egon daiteken mundu hori e, ama izatea nire amaren kasuan ematea izan da guztiz ematea e, zaintzari lotuta bere Inork ez diogaldetun ere amari nolako ama izan nahi duzun, bai. Orduan, horrek e, e, aitortu behar dut gatazka hundia sorrara zidala niri ama izandakoan. dakoan. E, batetik nik ez negoelako prest edo ez nuelako ama eredu hori izan nahi. Ja, bestetik iruitzen zaide lako e, ama eredu du horrek alaba bezala ere asko eskatu didala, bai. E asko eskatu didala... E, ni guztia emanuen zuengatiko hori, naiz aotik, ez zenera amaren aotik hori esatera, nik oso presente izan dut hori. Ta orduan hor badut, erru, beldur, zor sentsazio bat, e, aldi berean ere askatasuna mugatu didana. Liburuan zeharrala ere e, lanketa bat egin dut, mon, liburuarekin batera bizitzan, E, Oartzeko, izpatasunaren bideak lagundu dit asko horretan, eh, oartzean ere ama altzuen moduan, izan zela ama, mm, agian berak ere, mm, agian ez ziur, sentituko zituela, ba, ito tasun, besteren ze, sentzazioiek denak, eta izpatasunak gerturatuna honartzera. Baik? Empatia sentitzera nire amarekin, no? Dena denasitze hinda dagoeneko konraksioez errasilsagarrez eta banaz dena esanda dago esandakoaren azalpena emanda dago esandakoari buruzko galderak eginak esandakoaren aurkakoak ere esanak kontatu duguna atzo kontatu zen heren egun erdiaroan edo paleolitoan hemenan moskun eta kiton sentituzuna bizilagunak sentitu du errefusiatuari burutuzit zitzaion eta poetak burutik uxatuko bazuen beste zerbait ez idatzi behar izantzuen aurraren egarra adinduarena da, galtzaiaren ekebera du irabazleak, eta zure beldurrak dira, niri loa galarazten didatenak. Dena dago esana, dena entzuna, dena idatzia, gainerantzean ezingo genuke, boligrafoa eta libreta hartu, gauero, gauero. Jone gorostarzuk dio, dena dago esana, dena entzuna, dena Idatzia, angellerrok dio oro errana da, oro errana dela ere errena da, oro errana da baina, baina ez nik eta ez zuk jone, Zertu jonek, berria esateko edo lehen esana dagoena errepikatzeko. Ni eh, nere hitzetatik esan du etagian mila aldiz esan dena izan daiteke literaturan edo izan daiteke kafe hartzen bizilaguneekin baina batzuetan besteen agotik gure egiak entzutea bueno, ongi etortzen da edo beste belarri batzuekin agian besteak esandakoan bakarrik entzuten dituzu zure itsak ere eta nor dago gu entzuteko nor dago gu entzuteko pentsatzen dut egongo dela norbait gu entzuteko Geroz eta gutxiago entzuten dugun mundu honetan, hori ere egia da. Baina, bueno, esperantza galdu erreza. Ari horretatik e, doa ere, e, konrazaleko zaleko e, poema, azten da esan ez, ezanez, irure hundagoita bat mila emakume erditu dira munduan gaur, eta hor nunbait bukailaldera dio jonek. Baina gaur eta hemen, ni naiz. Hau da, poltsa horretan, mundu luze zabal horretan, e, ere ni hori ere banaiz eta naiz nire bizipenekin e, hau da esan nahi dudana ez da. E, zureak balio dit, baina nire izan daiteke beste kontu bat. Bai, bai, e, azkenean bizitza egunero munduan mila, milioika pertsonei gertatze zaizkien zerai, gertatze zaizkien ba, eriotza, behar eta historiei erantzuna ezin emanik. E, igarotzen dugu, bai, hau da. E, borroka unibertsala dira, baina gero norberak bere egin eta berduetak, zuri mundua zure borroketara, mugatzen zaizu. E, poema bako itzanen idazketa? E, nola egiten du jonek? Horire e, poesia ere askok eta askok eki idazten dute, baina jonek horostartzuk ere idazten dute idazten du e, bere modura. Nola idazten du e, jonek? E, poesia nitzak... Bueno, eta dozenein ipu inginza nobelatan hititza kongi aukeratu behar dira aukeraketa lan hori e, nola egiten du e, nola gustatzen zaio idaztea. E, poema askok e, bukaeran korapilo askatu egiten. Beste poema askori bukaeran korapiloa eten egiten zaile korapili landu egiten da. E, bertxoak ere bukaeran izaten du askotan korapiloaren indarrik, handien aurrek ez dio baliorik kentzen aurretik esaten den horri, Jakin ere badakit bertsozala ere bazarela, eh, nola osatzen du jonek eh, zuk propio, zure poema propio hori? Bai, nola bueno, jartzen paperaren aurrean jone? Eh, jone paperaren aurrean, naiko era desordenatu eta ez antolatuan jartzen da. Eh, poema bat etortzen zaidanean, normalean... Eh, ahoz gora etortzen zait. Hau da, e, nik entzun egiten dut poema. Ikusi ere bai, eszena ikusten dut, baina gehien bat entzun egiten dut bai. E, be, oso belarrira etortzen zaizkit. Hori ere egia da. E, agian agian e, nabari da gainera, ozko, eta sunjoera hori, bueno, hori ez dakit hori irakurleak esango du. Ea, belarrira etortzen zait, eta nik, bueno, paperean islatzen dut, eta normalean ez du lantzen. Horruzten dut. Eta gero, behin... Na, gorputza hartzen edo uzten dut, eta gero e, ja, beste lanbatek egiten du, ja, lanketa bat, garrantzia handiago ematen dio danaia, itz bakoitzari kendu, asko kentzera e, jotzen dut, bai? Nola bai bilustu eta esentziara jotzen, saiatzen naiz, naiz badiren poema batzu, pues, luzatzen ditu danak edo, eta gero iztegiari ere, emat, garrantzia ematen saiatzen naiz, hemen adibidez saiatu nahi zenbaitit. Aitari galdetu berri zan eh? Tristea da, baina nola esaten da horitza. Horako e, historiak, bueno, saiatzen naiz iztegiari ere bere lekua ematen. Hori gerora egindako lanketa bat edo. Ta oso bertsozalean, naiz bai. Mm. Agian ondo kantatuko bainu, bertsozularitzen arituko nintzen, baina izugarri kaizki kantatzen dut. Nolako irakurlea da, jone, bere poemen, nolako irakurlea? Ba, esango nuke, begira, e, orain dela urte batzuk, irakurle hobea sentitzen nintzen, idazlea baino, <risa> humiltasun guztitik, bai, pentsatzen pentsatzenuen, errazagoa zela irakurtzea, idaztea zerbait apalean eukana, bueno, idazle ditzean ere buruari. Jo, denborarekin, esango nuke... Idaz lehobean aizela irakurlea baino, egia esan pu, asko miresten ditut irakurketan eta f, e, benetan lupaz, e, betaurrekoz eta irakurtzen duen jende hori, maitan ebera hemen egon dena adibidez. Nik e, f, irakurtzen dut gozatzeko, momentuan e, gozatzen dut, baina sinistu idazu handik aste betera ez naiz gauza zen arratzaie motaz zen esateko, e, Oso inocente irakurtzen dut. Eh, nere buruarekin ba uste dut nere poemaak gerozeta irakurle hobea izaten ari naizela zorrotzagoa gehien bat. Hasiera batean manintzen oso e, koste kosta egiten zintzaidan zerbait zakarretara botatzea, borratzea, jo, Egindako poema ba nola da. Ba. Ta bueno, orain ja arinez distantzia hori hartzen eta aiztoa zorroste nola bait esateko. Esaten dizut oso irakurrele barkabera naiz besteekin. Ego, bueno, barkabera. Gustatu ez gustatu hor geratzen naiz, oraindik. Hirugarren aldiz irakurri behar dezu martutene? e? Eh? Irugarren aldiz astera zoaz. Bai, begira. Zer barkatuko duzuta, zer ez dio barkatuko zehiz horbitoriari. Egia esan, eh, liburu bat ekarri behar da, etxea nuen potoloenetako ekarri dut, beira. E, martutene... Eh? hirugarren aldiz asteranoa. Zergatik, e, begira, bialdiz irakurri dut, eta nobela honek lortu du, zaki zenbat gauetan irakurriko da, baina, bueno, denbora bat asteak pasatzea behintzat, benetan historia batean sartuta, e, jakitea oera joan da, bueno, itzuliko nintzena, martuteneko pisu horretara, e, Juliareki moien ez gogoratzen, E, pertsonaia guztien izenak, baina oso persaiak ezagutzea benetan historiann sartzea lortu dueerako horren arrazoia handi bat kakina. volumena da luzea dela. Eta orain pixkat ez da erdittzetik apartatzen eta ari na izen honetan, asko irakurtzen ari naiz azken aldian poesia, Idur eski eskizabaabalekin abil azken aldian. Baina berriz gogoa daukat, benetan murgiltzeko liburu batean da martutenek aukera handien ematen ditu horretarako, Orduan banoa nire oporralditua egitera martuteneko pisu horretara. Irakurriko ditugu elkarrekin লেনengo bost lerroak hasiko duzu liburua hemenche e, segure igratian e, gaur larun bat goiz ez edo hasi hasizara. Ez, ez, ez naiz hasi. neukan, eta beira gaur hasiko naiz. Bota. Donostiako auzoa Loiolakoaren eta Astigarraren artean kokatutakoa. Urumea ibaiaren hegoaldeko herriberetan eta izena urteetan elestanko taberna egondako lekuan zegoen baserritik hartu zuena. Luxuzko bizitegia eta isialdirako parkea bezala sortu zen enpresari talde baten ekimenez. Aurreneko jauregi txikiak mila eta seian eraiki ziren eta pixkanaka iriko familia handiak eta frantziatik erbesteratutako monarkia zaleak jarri ziren bizitzen bertan. Askotan egin dezu hori? E, lehen irakurritako ligura berriro irakurri? Nola giten da irakurketa hori? Hauain ah, hau gertatuko da, ze bereala naiz eta astuak izan gertatuak irakurriala erraiz berritzen dira ez da? Baina normalean berrirakurtzen ditudan liburuak e, poesia dira. Poesiak niri behintzat, irakurtaldi askotarako ematen dit. Novela gutxi irakurtzen ditut berriro. Baina hori martuten kasuan esaten dizu bueno, laguntzen du nere epe oso motzeko memoriak ere. Ez dakit gogoratuko nahi zen gerta eretaz edo ez. Orduan hori edo lagungarria da. GERTA ERETA ERETA Bairatu nadi Azinaue nuan ze goxo tikorai Egal datzeak ez dui eza erganai Arreta emez osaturiko bikote gongorra ageriko maitaleri gabea Ankartetik irten dako bi humerekin Eroso sartzen gara autuetan gure neurrirako eginak dira, partxizak eta dilisten errezetak. Umei amaren abizena jartzeko bezain feminista, eta idaultzaie aurrakez bat aiatzeraino, hain sozialistan non alokairuan bizigaren. Eta orain, beste bizitza erdi bat geratzen zaigu, mundua gure neurrira egiten, Hasteko Jonen nola egin borroka gure kontra esanekin? Bai, egia esan, ze erraz, e, jo, ze erraz eta ze eroso egokitzen garen ustez aldatu nahi dugun mundura. Horre bi aukera daude ezta, e, eta seme alabekiko ere gurasoek bi eratara transmititu dezakegu. Bueno, bi Bi muturren artean grise daude, baina seme egin mundurako, Edo mundua egin, seme alabentzat. Horri zure gurasoek emandioten erantzunak, zure bizitza baldintzatuko du. Eta horna bil ere, erantzun horri topaka. Iru dikatzen zu argazkeu, idatzen nahi nizuke poema bat lehena, handitzean lagunei irakutsiko diazuna esanaz, zuen amak orduan ere zeruan egiten zuela igari. Iru duzu, zu, egoera hori, e, handitzen direnean, bat. eta irakurtzen jartzen direnean, eta aurkitzen dituztenean, etxeko apalate egitan amaren liburuak, irakurriko dituzte, irakurriko dute, Hai, eskenitako puema bana ere. Bai, eta hori presente izan dut, e, idazterako ambaino gehiago, bueno, edizio eta liburu osaketa lanetan, bueno, eta lehen maitan erekin esan dudana den arira, e, egin nahi nuen liburu bat, bai, hau, zentxuratu nuen. Baina, bueno, egin nahi nuen liburu bat ingurukoek eta zesaniket semea labek, semeek, barkatu, semea dira birak, e, semeek irakurtzeko moduko. Liburu bat egin nahi nuen. Naiz ez duen, ez duen eginei liburu bat zema maite ditudan esateko, hori esaten diet. Eta, bueno, horregatik bakoitzari bere poematxoa idatzi nion eta eskaintza ere bera da, hemendik urte gutxitara irakurtzeko. Zesango dizute. Ai, zesango te dute. Egia esan hori, e, saiatu naiz entzun nahi ez luketen ezerrez argitaratzen. Naiz jakin, edo jakitu izango diren, bueno, beraien mundu honetan egoteak irauli zuela nere bizitza edo bueno, bizi modua... Ez dela erreza izan. Eta bueno, egunero mm, erabaki beharko dugula nola eraiki gure arteko harremana. Agian beharko bortzatza jaren ama naiz. Etziko hiltzaileari jari eman diot bularra. Etorkizuneko poliziari aldatu diot ipurdia. Geroko gorputz gaiztoen eta arima pozoituen amak gara. Geurean kartetik irten dira gure borreroak, lepoak estutuko dituzten eskutxoekin egindugu jolas, malkoak muxukatuko dizkiegu, mamuak lokarrarazi, gu baino ahundiago, gu baino egingo dira, eta agian krudelago. Agian eguna iritsiko da ezingo dituguna sentitu geure, ez dituguna nahiko sentitu geure. Eta agian iritsiko gara ulertzera geurea ez dela, gorputz bigundu hau besterik, azalazpionetan amaitzen dela dena arena. Wow. <risa> jaio garen guztiok dugu ama. Bai, bai, jaio garen guztiok dugu ama. Eta mm, nik ez dakit eh, gure seme alabak ezerren gainetik maite ditugu, hori ala da. Baina ez beti irako maitatzea kondenatuak gauden, <risa> hor dago hor dago koxka ez da, e, dudarik ez, e, bortxatzaiek ere ama dute. Eta ez dakit ama horiek ere zerbait pentsatuko dute, zerbait sentituko dute. Baina, bueno, nik e, uste dut hori, erditzea ez eta bikoiztea den horretan hori ere aldarrikatu nahi nuen ez da, da, e, ez zara zu bortxatzaia zure semea da gururutzaattzen diren zaango beltzakinsazenxuriak beginen ote... Denaren muinan maiitasuna dago noiz egin topo topoari luz Estebanekin. Noiz da nahikoa, zenbat maitatu behar dugu. Zenba asko, noiz arte, noiztik Zer da maitasun hori. Ba, egia esan, eh, nik Maniluz Esteban oreindela urte batzu badira irakurtzen dudala, eta mm, asko lagundu dit, bai, eh, maitasuna ere sozial bezala ulertzeak, eh, uste dut, kalte, bueno, pisoa hundia eman digula dena alduen maitasun horreke, bueno, adibiderik arbiena igual bikote harremanetan ikusten da, Eh, bueno, ederra ta piztiaren ipuinak kaltea handi egin digu emakumehoi. Eta gustetzen dut amatasunaren kasura ere eman daiteke lahorra. Bai, e, badirudi semeala maite dituzu eta ia dena eginda dago. Ta berai emaite zaituzte ta bai egia da. Munduan elkar maite dugu, mund, bueno, baina hori ez da nahikoa. <laughs> eh, horrek utxune, gabezia eta ezintasun asko daude maitasunarekin bakarrik ezin direna konpondu. Poema honekin, asira maten diozue e, e, liburuari, bildua zenuen, nonbait idatzia urkitzu zenuenean, pa, akaso no ez betera erabiliko dut edo poema liburuari forma eman eta joan zara bere bila. Nola egiten daukerak eta hori? E, nere kasuan bukaeran jarri nuen bai. E, Mariluz Estebanen e, amaren erditzeak libreago egin induen, urteu titula ondo esan dudala liburukoa da poema hau eta behin ja bilduma egin da eta edizio lanetanen biela liburua berri berrirakurtzenari nintzela gertatzen da batzuetan idazlei gertatzen zaigu esta ai ni kidatzi berno zerbait beste bat egiaztita topatzea horixe gertatu zitzaidan Eta bueno, Maniluz Estebani berari ditzion naizu hauxe nahi nuke, hasiera e, batean bi errotxo jartzeko asmoa edo no? ama, abusatze iruditu zitzaidan poema osoa jartzea. Eta ezakiera, azkeneko bi ler edo da berak esantzi dan. Horrekin eztaki nahikoa ulortuko den jarrezazu dena. Ta bai egiesan bapatean ikusi noen gertatzen dira horrelako kasualitateak ere, eta topatu nuenean argi ikusi nuen hori liburuaren hasierain joan bertzu dena. E, Jone, hemen ni hali junez zure poemak irakurtzen nahi dezu poema bat irakurri? Jo, badaukat gogoa, e, buruan badaukat, hau irakurri nahi nuke, nahi dezu hartu eta irakurri bakarren bat? Ez daukat bat konkretua buruan, baina irakurdezaket. Haukeratu, <girà> haukeratu. <girà> <girà> baina, haukeratu gotu. Moi jmetei, jmue fard, moi me chien montelagat. Moi j'ai pied, ma maison. Moi je vis sous des cartons. Moi j'ai cent tant de jours. Moi j'ai jamais fait d'amour. Nous en Ezagutu dut ama, auzoko neskazarraz inbidiaz mintzatzen. Eta ezagutu dut neure burua erabaki ustez transcendentalak ez direla inoiz erabakiak izaten onartu naian. Damua gintekenarekiko mira etorri egiten da tarteka edo agian Tarteka baino ez dugu baztertzen. Tarteka etortzen dena eta gupidagabeena zera da. Uneren batean, damu izanaren damua. Dizom parei Dizom parei Jemen niozumon polikromu Lehen aipatu dezu, eh, jone mauzkotasunari garrantzi ematen diozula, gustatzen zaizula, e, gaurregun ez dakitaritzen zaren, e, ipuia kontatzen, e, bakarrezketak egiten jendaurrean, e, aritxutako azara. Bai, bai, bere garaian aritun nintzen, hemen gaina segura irratian lan egiten duen nire kuadriako olatzekin batera ez zutsita daukatori. Orañipuiak seme ai kontatzen dizkiet, gauetan. Mm, topo Topoien esu iraizaira etorri aurretik e, bai. seguraranoa e, bisita egingo dio edo bisita egingo diogu elkarri olatzek eta biok. Bai, bai, egon gara, kafe bat hartzen. Ze san dizu? Ba, elorripen lanean ari zen eta ezar gutxi. Ea noiz egoten tenganen. <risa> bueno, ba, ausu utzi du, eh. E, erres suertatu zaio hemenche lan egiten delako olatzek eta ausu utzi du zuretzako. Bueno, Ione, nika hori erratin falta, eta zuet horri. Bueno, ba, ze esango denik Ione, eta, ba, hoize Ione, oso arrona hola zutaz, eta, bueno, aipatu nahiko nuke bereziki, ba, momentu asko bizi izan ditziolea elkarrekin, eh? e, zenbat antzerki, zenbat bakarrizketa, eta zenbat, ba, parranda ez da, nahiko par eta neherrin dako geha elkarrekin. Bueno, ba, beti gorde eta geatuko jenak, eh? hemen behintzat. Bueno, eta hoxe hione, ba, zorterik honen haupeizutela, ez da erritzea liburukin. Eta, bueno, zaina hola, eh? Noi zaiatuko zaiten biden galduzan, eh, liburu hoi, eh? Bueno, muixion dio eta leizter arte, mua! Ateratzen el egongo da. Bai, bai egun guztianegon berdu, osea, egin beharko diot sartu ateratxo e, di bat. Ezango diozu. Bakaurre ere ez dio dala liburua ekarri. Beituz bato gaito, kono arganyo bat eta beitu, sabatu... Zeradamende de Kugai Zeradamende Zuk ze ikusten dezua zalean? Lore sorta bat eta alu bat. Uh -huh. Elkar, elkarren gainean. Zuk? Asmatu bet. Bai. <laughs> Atzo begira-begira jarri nintzen eta hori ze ikusten duenik ere, e, hori galdetun ez duen. Lore sorta bat eta alu bat ere ikusten dut. Horri zen asma? E, Gia esan, elkarre hiru irudi iru bidali zizkidan. Hirurak e, izena ez dut, esan nahi udanean sarenak uste dut eta zalantza egin nuen bat oso esplizito zen emakume bat erditzen hankak zabalik, e, esplizito egia egian, bestea bestea ez naiz ondo gogoratzen baina gustatu zitzai zitzaidala, baina hau asiratik baito nalitatearen gatik, eta bueno baduelako baita ere gorputztasun edo gordintasun horretatik eta loreetatik, eta argi, ikusi nuen, hau, izan bertzuela. Elkarrezketa gehiago labukatzen dira. Taurain zer? Taurain... Zazpi urte pasadira lehenengo librutibigarrenera, e, ez dut galtuko zen bat pasako den urren gora, e, e, ze gogo, ze ilusio, ze dago E, jone? Ba jone orain, bueno, e, ez da erditzearen bueltan, nabil pixka bat, ba, bateko elkarrizketa, besteko, ba bueno, irakurketanen bat, eta abar, e, deskantxu moduko bat hartzen, irakurtzen, baina, bueno, distantzia pixka bat hartzen dudanean, berriro idazteko gogoz, baina hori, distantzia bat behar dut nire, mm, Ber, e, bestela liburu honen gainean hariko nintzelako oraindik idazten eta zerbait aparte egin nahi dut. Gaurgo izan zer gozaldu duzu? Kafe bat, bat esnearekin eta gaieta batzuk, presaka ona berandu beziristeko. Katilu politio horretan? Bai, bai, katilu honetan. <laughs> Beraz, astia izan ez dukati joa garritzeko. Bai, bai, bai. <laughs> Ai, huistu ere ez nahi zibili. <laughs> eh, objektu bat, ekarri eh, larun batean, eh, zug nahi dezuna, zug nahi dezune arrazo jaren aukeratua. Eee... Eh, mm, Atzo a zerrenda bidaldi zen idanean eta esanizunean bai naiz duen objetua e, buruan zenen hori karriko zenula edo esan zuen bueno haztuko naiz eta bihar bertan azkeneko momentuan e, aukeratuko zer eraman eta hortxe suertatu horixe <laughs> Aurre, aurreorrean <laughs> Osperatxo bat egin dut etxean zehar egia esan ez naiz bat ere fetitxista horrela objetueekin ez naiz ez mono bueno, ni norbait entzuten ari bada zuen irrik ezekarri. <laughs> ni ez naiz edo ni leku batera joate bana naiz, ez du, eh, kontzertu bon bueno, astezi batean izate bana naiz ere ez du sarrera gordetzen. orduan, bueltatxo bat egin etxean da hartu nintzen, neuzkan objektu denak ia denak praktikoak zirela. Test du horrela ezer kutsunik edo gehiago esango dizut e, egon zen momentu bat... Lehenengo liburuarekin, alerik ere ez nuen, etxean, banatu nituen eta barjo. Da ikusten nuen lagunen etxean, ere liburua gordetat, ai, ai, ai niez. Noen, bueno, ugetuekin hori, nahiko harreman azalekoa adukat. Eta hor da, bueno, esan dut, eguna, mm, jone gorostartzu, jone gorostartzu da, behin bere kafe ondo kargatu bartzen duenean, eta nere egunaren asira izlatzen du katilu honek. Eta <risa> kafeak hor behar du izan, etxean izango irak katilu gehiago, baina kafeak hor behar du jonerenak? Ez, begira, hiru bat katilu dauzkat, baina bat da e, mono, modan egon ziren edo dauden esaldi positibo iek dauzkan katilua. Horre ere gozaltzen du, baina bueno, ez du izlatzen ere izakera egia esan. E, beste bat, ume seme alabeen argazkiekin dagoen katilua. Hori ere nuenek arri nahi, eta hau katilu neutroa bitx irudiarekin horrek islatzen du zure izaera bai a, e, izan daiteke bai egia san hori esan dizuan bezala objektuekin dauka den harremana esne horrela usteko hietakoa eta bai esterditzea jone gorostar zuelkar karritaltxa gustatuko zaizue barru-barruraino iritxiko zaizue jone mila mila esker Zuei, gomide gaitatik eh lestor arte anemen El Carreño de Utopo. Vai, vai. Seguro. Y haces que le ría <risa> chiquiada. Pues arcateta, es que el casco. Y es que... zure ondora baina hitotzea ardenari berdintzaio etxeko baineran izan edo ozeano indikoan ez da erditzea jone gorostazu gure horoitza pengaz diez ieszean duaz belea ieszean duaz belea Iezrean gaur belea, joan zaga. Ekaitzi, ikaslekin ara joateko aukera izan zen nuen e, GR ogeita bi bost, GR berreun eta ogeita bost ezkabako presoek iesaldirako erabilizuten bidea, mugaraino iristeko erabilizutena. Iaz izan zen aukera, aurten ez zu bertan izateko aukera izango baina ikasleak izango dira. Astelenean eta aste artean. Bai, iaz izan zen lehenengo aldia eta guk e, lauetapetako azkena egin duen, E, soro gaindik e, urepelera bitartekoa, oso oso ederra, eguraldia lagun izan genuen gainera, eta ba ederra izan zen ikasle entzater ezta, e, pixka bat gida lanak egiten zituztenak ere lagun izan genituen, bai ikus gai genuena sehatzen ba, eta ba, historiaren ingurukoak ere tze eta ikasteko akerere izan zuten ikaslek eta gero urepelera behin urepelera iritsita Salalvadorren ba, inguruan ere aritu ginen bere semea lagun genela. Bizipenak entz baino bize egin behar dira ezta. Bai barrutik ez zalantzari gabe. Ez da gauza bera ikastexean aritu e, ibilbide bati buruz. Hizketan edo ibilbidea bera egitea eta ibilbidea bera urratzea ezta, e, bizitzaz aritzea edo bizitzea. Zorantzari gabe aukeran bizitzea nahi hau. I es egin behartzu dela eta egin zuten mila behatzion eta hogeita emezortziko maiatzaren hogeita Egun horren bueltan urtero izaten gara ezkabako gainean, eta han biltzen ditugu literatura eta poesia ba, iesa legin hartan, IES egin eta IES geratu ziren areiei homen egiteko. Aztelen eta aste artean afarroako larun bat ikaslek egingo dute IES aldean egin zuten bide ura bera. Era bertatik bertara bizi aldizango dute, sentitu aldizango dute, ezagutu aldizango dute, aiek larogitabat urteatzera bizi aldizantzutenaren neurripusketa bat. aurtenera izan ginen eka Omen aldian eta izan genuen bertso poesia bertaratzeko aukera? Bai, urtero bezala han izan ginen. Urte urreneko ospakizunetan edo, ospakizun deitzerik e, baldin badago. Eta ederra da, ez? Hori e, ere bere gordinean ba, ederra da, familiarteko ekin elkartzea, entzutea, enpatizatzea eta... Elkar bezarkatzea, eta bai, aurtengo ere oso oso bete gara izan zen. Izan, urratx. Pauso, arrasto. Izan bide eta espazio. Izan denbora. Izan, nor. Oroimen lausotuen eguzki, hautsi xilduen, rumoi. Izan pentsamendu iditzi, mami. Izan, ezur. Ondar arteko oinatzak ur direlako eta ez beste ezer. Zure bideak ez direlako sasi, eta bai. Zure begiradak, izena duelako bere. Izan begi, izan gaur eta etorkizun. Non laportu zuten aurpegia. Izan zugan zure eta zuretzako, eta izan guri. Orain dik, hortza odez da? Aba, gaitzi deia bat lapurtu diot, Joneri. Asko ederrak bota ditu, baina bat idatzi egin. Dut. <risa> <risa> zeme alabak egin, mundurako edo mundu egin, zeme hartu Artu egin dizut, eh, Joner? <risa> <risa> <risa> Hori izaten da ederra ez da, eh? sola saldi batene eh, ondoren etxera eramatea. Zer pentsatua, zer hausnartua, zer eztabaidatua Neri egia esan... Esaldi horretaz gaine, beste hainbat aus eta esaldi. Geiratut ezkiti iltzatuta oso oso sola saldia derra izan delako. Bueno, guk bintzak jarraituko du kontu kontari ez da erditzeaz eta jonez eta gaurko sola saz. Gaurkoz hause, eh? datorren astean gehiago, mm, peio eka itz? Peio. Pantsua eta peio? Pantsua eta peioko peio. Bixit egingo digula? Bixit egingo digua Hori datorna estan bitartean izan soriontsu muxu potolo bana ta ai